Щось тут видавалося по лінії неприродним. Вона не знала, як може ставитись дитина до матері чи до пам'яті матері, коли вони не завжди жили разом, коли мати не без гріха, хоч і відома всьому світові. У неї доволі рано не стало обох батьків. Їх, як уміла, замінила бабуся, і сирітська її доля була не такою вже й сумною. Вона в своєму дитинстві була ще малою, щоб аналізувати та робити висновки про матір і батька. Та чи, можливо, це взагалі? Адже, хоч які вони були, інших не буде. Здавалось, була б у неї мати, чого би ще хотіти дитині? Ну, звісно, могли бути якісь дитячі сумніви. Чому жінка, що дала тобі життя, власне тобі не належить? Не належить навіть сама собі. Одного разу, злетівши на пік популярності, Франсуаза довіку привернула до себе здорову та нездорову цікавість преси, прихильників, заздрізників у багатьох країнах, а також зграї людей, безтурботну дружбу яких вона неначе купувала, щедро розкидуючи грошима та надаючи перевагу такому оточенню перед самотністю, якої все життя боялась. Поліна не була бунтаркою і прихильницею епатажу, як Саганта, наприклад, Стевка. Вихована слухняною і спокійною, не любила когось ображати і зазвичай вважала за потрібне відповідати на питання, коли хтось із ними звертався. Але зараз їй здавалося, що син письменниці міг би проігнорувати добру половину з поставлених йому запитань. Мав право. No comments і все. Але чомусь? Може, це така гра? Там, на горі, у відомих людей. А може це вже ігри газетярів, які так мало залежать від тих, кого вони використовують? ігри, де змішані політика, ідеологія і, звичайно, ще й гроші. Хоча він начебто не засуджує, навіть десь прикриває матір, пояснює причини і наслідки. Певне, пишається нею, хай там що. Поліна зітхнула, відчуваючи свою причетність до привселюдного порпання у чижій білизні пройшлася поглядом по пасочках із кактусами і ще раз зітхнула, пригадавши свій дивний сон про бабусю та сумну саган з млинцями. і пожалкувала, що тоді у вісні не облишила ту пательню, не підійшла до двох жінок, не протулилася до них сама. Защеміло в грудях, засвербіло в носі, вона міцно замружила очі. А коли розплющила, знову побачила того самого павучка, що завмер на прозорій нитці, наче дивлячись на дівчину. «Павук у день? До кохання?» – подумала вона. Іди ти! Ще познущайся і підеш зимувати за вікно!» – пригрозила вона пальцем, відвернулася і пішла за комп'ютер, бо таки мусила спочатку розібратися саган, а вже потім переходити до її текстів, хоча Видавців запевнили, що до кінця грудня подасть на їхній суд готовий переклад. Але, по-перше, знали, що коли треба, може працювати вдень і вночі, облишивши інші справи. А, по-друге, сподівалися, що від Миколи до Старого Нового року чи навіть до водохреща робота в усіх конторах ітиме формально, і вимоги до строків у цей період стануть умовними. Тобто їй може вигоріти фора ще у 2-3 тижні. Сьогодні всі і обговорюють любовні романи Франсуази Саган з Авою Гарднер, Жулієт Греко та іншими відомими особами. Наскільки я розумію, вона не афішувала свою бісексуальність. Поліна нахилилась до екрана, потім відсахнулась. І знову приросла очима до тексту. Скільки вона вже прочитала про саган, але досі їй не траплялося і натяку на те, про що тут кажуть, що називається влоб. У неї й думки не виникало. Так дивна, епатажна, скандальна, випивала, грала в азартні ігри, призвичаїлася з якихось причин до кокаїну. Власне, нічого іншого, крім писати, не вміла. Проте мала купу коханців – двох чоловіків і, зрештою, сина. Сумнівів щодо сексуальної орієнтації відомої француженки у Поліни не виникало. Вона намагалася відшукати в цій публічній, може навіть занадто людині, щось подібне до себе. І знайшла її приховану Самотність. Проте у поведінці, у вчинках саган Поліна все частіше знаходила подібність до стевки, хоча ніколи не вважала ту самотньою.